اللهم صل على صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اكرام الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا من اعوذ به يا من استعين به ان الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat bertemu dalam pengajian kita Pada pagi ini Sebagai menyambung Perbincangan kita Berhubung dengan Wajib-wajib haji Hari ini sampai kita ke wajib haji yang ketiga Iaitu melontar jam Rasul Sebaik-baik sampai ke mina Selepas tengah malam hari yang sepuluh Dengan tujuh anak abad ya? nah, Jadi ini kerja kita telah beredar dari makhluk karifah Melontar Jamratul Akabat Yaitu Jamrat yang akhir Dan hikmat Melontar Jamratul Akabat ini Pada hari ini ialah untuk membolehkan orang itu Bertahalur dengan Melontar Jamratul Akabat Jadi ya. Melontar Jamratul Akabat sebaik-baik sampai keminap Selepas Ke tengah malam hari yang sepuluh Dengan tujuh anak-anak jadi bermakna waktu melontar jamratul aqabah pada hari yang ke 10 selepas tengah malam malam raya dengan syarat awak sudah tawaf, uh, awak sudah ifadah di jam di sai di di Arafah di tengah malam walaupun barangkali awak tak sampai Muzdalifah tapi selepas tengah malam hari malam raya awak boleh lontar ya dan batu ini yang abdahl batu ini dibuat di Muzaripas. Tapi yang abdahl waktu itu dibuat setelah naik matahari Hari yang sepuluh. Jadi pagi hari itu. Kita nontak ke dalam kembang. Dan kalau tak dapat nontak pada pagi hari itu. Ada waktunya yang panjang. Dan waktu yang siangnya, hingga terbenam matahari hari itu. Jadi kalau sampai kena pada hari puluh tengok orang ramai tak boleh berdiri tunggu boleh. Petang, nah. malam, nah. boleh hingga sebenarnya hari Rod dan waktu harusnya hingga akhir hari takdir. Sebelum sebenarnya hari tiga belas boleh. Katalah hari puluh. Awak tak notar sebetul-betul apa Tak takut orang ramai. Sampai malam pun tak boleh juga. Esok pun tak boleh juga. Busa pun tak boleh sampai hari nanti. Waktu tidak. Dan orang orang haji, yang tersebut haji belum kenyataan kerana tidak notar, melainkan setelah selesai hari tiga belas baru sahaja. Selagi hari tertinggal, awak belum dapat. cuma bila jatuh terakhir saja. Kacalah hari puluh awak puluh nontar. Nak nontar pada hari yang ke janganlah nontar pada hari yang ke-11. Lepas selesai ke-10, hari puluh. Ah, lakukan hari puluh. Hari ke-11 kalau terpakai nontar, awak nak nontar hari dua belas. Jangan melontak hari 12 Sebelum serta ini Hari 13 Lontak hari 13 ya. Begitulah bos. Jadi kalau orang kumpulkan tempat sekali Baca lah semua melontak Di 12-13 Ya Jadi berat-beratnya awak akan melontak Agam bahan dulu hidup Jangan nah, lontak Dan lontak yang Balik yang pertama, nota tujuh, tujuh, tujuh. Ini untuk hari sebelas. Balik lagi, nota tujuh, tujuh, tujuh. Ini untuk hari dua Sekarang balik, tujuh, tujuh, tujuh untuk hari dua Jadi, kajiannya ruput melapar tu hingga terbenam matahari. Hari ini adalah akhirnya, hari tiga belah sudah aduk matahari Hari tiga belah dah habis Hari ini tak ada Kena tak boleh Syarat-syarat Ya, Pertama tujuh kali dengan yakin Dengan yakin Tujuh kali lontak Kalau kurang ditambah Cuma masalahnya kalau setelah selesai awak melontar, kata awak dah bawa 21 batu kenak-kenak untuk 7, 7, 7. Ini kalau melontar hari di atas. Kalau dia sudah melontar 33, awak tengok ada lebih batu satu dalam tangan awak. Awak kira sini dah 7. Ya? Lebih 1. Batu. Kalau awak dah yakin yang yang depan awak ni dah hidup. Maknanya satu ini mungkin sama ada yang pertama Atau yang kedua, kurang ha. Jadi kalau awak tak tahu yang pertama ke yang kedua kurang Awak kena lontar yang pertama tambah lagi satu Bila yang pertama tambah lagi satu Yang ini mesti lontar balik Yang no. dua Pasal apa? Tidak esang lontar yang no. dua Kalau yang pertama belum sempurna kena lontar balik yang ini tujuh kali. Dan kena pula lontar yang akhir balik. Ah. Dia mesti takti, mesti apa? mesti takti. Tapi kalau yakin oh awal ini daripada yang pertama, ah yang kedua. Yang pertama dah betul, tak ada apa-apa. Tapi yang ketiga kena kena betulkan. Kena lontar balik. Kerana tidak sempurna lontar yang ketiga kalau belum sempurna yang kedua. Tapi kalau yakin satu dua dah selesai, ini satu ni upozis ini belum tujuan. Alhamdulillah sudahlah, dah habis itu. Jadi kalau kurang ditambah, tapi kena ikut tertik lah. Ya? Yang kedua lontar dengan tangan bagi yang berkuasa. Jadi ya? tak boleh lontar dengan lidah, ke dengan asro, ke dengan. Yang ketiga dengan sesuatu yang dinamakan batu lain daripada batu, tak boleh. Itu batas kita kami. Dan batu yang dikunalkan tu batu kecil-kecil saja Katanya lah. setengah ruang jari. Macam biji kacang. Yang apa? hamz itu. Kacang itu. Lebih penting daripada kacang. Apa namanya? Kacang hijau kita. Si batunya. Nah, tapi sekarang saya cari batu biji itu sudah. Ada macam-macam batu dia. Takut-tahu apa yang ada juga. Semua takut kena kepala orang. Takut cara yang keempat, batu yang dilontar masuk ke kawasan tempat jatuhnya batu kira-kira tiga hatta dari setiap jurusan. melainkan jamratul akhaba dilontar dari arah ke depan saja nah, kalau jamratul akhaba dilontar dari belakang, dikirim boleh okay. tapi jamratul akhaba dari depan saja, belakang tak boleh pakai nah, carang pun belakang jamratul akhaba jadi batu yang dilontar masuk ke kawasan al-marmah Tempat jatuhnya batu, walaupun tak kena tiang tu tak masuk, tak mesti kena tiang batu tu tak masuk. Asal yang masuk kalau. Kalau kata ulama kalau kena tiang dijual balik tak pakai, dia mesti masuk dalam. Kalau kena tiang yang terkelu, keluar dari kawasan awalnya, kalau tak masuk, masih masuk kawasan dalam. Yang kelima melontar pada hari-hari tertinggih dalam urut tertib jamrahulah, ustadz dan apapun. Ini pada hari tertinggih. Sesiapa ya. yang tidak dapat melontar dengan sendirinya bolehlah mewakil, boleh mewakilkan orang lain setelah ia benar-benar uzur dan tidak mungkin melontar pada masanya malah ia wajib malah wajib ia wakilkan ya? ha. jadi kalau dia tak dapat melosak dia boleh wakil tetapi kalau uzur yang ada padanya tu boleh hilang katalah hari itu dia rasa air oh, ini penuh-penuh lah saya tak sanggup jadi yang hari ini juga ya, dibawa ke besok boleh besok tak sanggup usah Sampai ada-ada kalau awak tak wakil ni hampir jembatan. baru wakil. Nah. Itu kalau uzur tu diharapkan boleh hilang. Tetapi ya. kalau uzur tu memang tak boleh hilang pun. Ya. Katalah orang tu memang sakit saja. Dan memang tak mungkin. Melontar. Dia wakil. Dia dari awal lalu wakil. Dan bila dia dah wakil, tak ada tentang apa-apa lagi lah. Sebab wakil dan menerjakan bagi pihak. Ya. Ah, cuma syarat-syarat orang yang menggantikannya itu macam mana? Syarat-syarat orang yang menggantikannya tidaklah mukalaf. Ya, ini orang tak cukup umur, ya, kurang akal atau membeli dengan izin wali, ya. Ah, ha, katalah dia tu bawa seorang anak umur 9 tahun atau 8 tahun belum balik, belum balik, boleh sudah tu menetap. Selahkan wakil Tapi kalau itu memang anak dia Dia izinkan Wakil lah, dah terang Tapi kalau orang lain tak Suruh anak itu melompat, Kena izin dari wali Bapak Tak nah, boleh terus wakilkan Pada anak pun, beritahu bapak Saya nak suruh anak awam Melontar bagi pihak saya, tak nah, boleh Dan ia telah melontar buat dirinya sendiri. Dia wakil tu mesti juga melontar diri sendiri. Orang oh, dia belum melontar tak boleh. Dia lontar kat diri sendiri. Dan melontar untuk diri dia sendiri itu pun. Dikut syarat seorang dia Dia mesti sudah habis melontar habis Ah, Tak boleh dia kata. Ini saya dah depan Jamratul Ustaz dan Jamratul Ula ni. Ini saya lontar untuk diri saya. Dan lontar juga. Kemudian dia kata ingin lontar untuk wakil saya pula Tak boleh, sekarang tak boleh Habiskan awak punya dulu Satu, dua, tiga ha. Dah habis awak punya semua Baru awak balik lontar untuk wakil Begitu juga untuk diri awak yang tadi kita katakan Kalau awak semalam tak lontar Kenapa tak? Awak tak boleh kata saya nak lontar 14 kali Untuk satu dua hari bagi diri saya, tak boleh Lontar tujuh, tujuh, tujuh Habis, dia pusing balik Ha. Tak boleh dilontar jam ke 21 kali tapi sekali gus. Ha. Tujuh, tujuh, tujuh jam setiap Sama ada untuk diri awak ke orang lain ke, gitulah cara dia. Ya. Ini semua perkara dinamakan ta'abbudi. Ta'abbudi ini menjunjung perintah buat pemasa. Jadi perkara yang dibuat kerana menjunjung titah perintah tu kena buat macam itu terus. Pasal ini awak tak boleh fikir-fikir. Kalau perkara itu memang ada sebab, oh buatnya kerana begini, buatnya kerana begini, itu boleh dibikirkan. Kalau kalau begini boleh tak? Nah, kalau nampaknya memang boleh, bolehlah. Itu kalau perkara bukan tak Tapi perkara tak tak boleh. Tak boleh ini apa? Ini impan tak? Ta Sebagaimana kamu disunjukkan, begitu kamu buat. Ada perkara dalam agama kita ni yang kita tak dapat nak panghamparkan maksudnya lebih kuat seru kita buat. contoh hmm? misalnya, katalah soal fitrah, soal sitrah Yang Nabi memfaktukan fitrah itu makanan, makanan. Dibuat nah, dikeluarkan makanan. Melalui Imam Syari'i makananlah, makanan. Grandeur Nabi suruh makanan makanan, ya jenis bahan makanan. Kalau kalau kita makan lagi beratlah, jangan. Berma berma lah, orang tanya boleh tengah oh, wap, tak boleh? Tak boleh. Tadi berita dari Nabi begini dan Nabi buat ini. Ditanya orang pula kepada Imam khan boleh dengan wap? Eh oh, boleh. Atau uang itu juga berfaedah boleh beli makan. Ya tidak. Jadi itu masih boleh dipikirkan. Boleh dikiatkah? Kerana tujuan memberi itu apa? Oh, untuk dia makan. Jadi kalau dapat uang, barangkali dia boleh pilih pergi makan yang mana. Tapi kalau macam lontar, kita pun tak tahu dia okay. punya. Oh, apa yang suruh itu? Nabi suruh. Nabi buat. Tak payah kata, kalau gini boleh tak tahu tak? Jadi tak boleh pergi -pikir. Macam mana Nabi buat? Nah, oleh sebab itu dalam hal-hal yang seperti ini, ketak. Okay, Mungkin orang kata, apa salahnya kalau kita sekali lontar dua puluh waktu kat sini, kita dah ada kat sini, nak keluar masuk, susah lah. Katalah kita dah masuk campur, kita melontar habiskan, tiga hari, dua hari ini, wakil sama sekali, sebab itu bisa keluar ke tak boleh, tak boleh. Sebab ini tahap tu, perkara ah. ibadat, mata-mata bersunjung kereta. Kita pun tak dapat nak tangkap kenapa kita melontar dulu. tidak lebih, tidak kurang. Ah itu lama saja. Kalau begini kreat, yang lepasnya pun dibawa balik-balik, bawa balik tanggalkan dan buka lagi bukan orang tak bisa ikut jenis Itu bukan takabur ini jauh lebih. Anda ya. Orang yang mewakilkan itu pulih semula. Setelah wakilnya melontar, Tidak wajib dia membuatnya lagi walaupun masih ada masa. Ha. Kalau dia rasa dia memang tak boleh buat. Pada zahir, dia dah wakil. Wakil tak buat pula. Habis itu. Bugur. Dengan syarat ya. dengan syarat ya. Masa dia mewakilkan itu dia memang tahu dia tak boleh buat. Tapi tak macam mana dah boleh pula. Rasa boleh. Tapi wakil tak buat. Dia Buat biji memang diharuskan awak model. Itu wajib yang keberapa? Wajib yang ketiga, ya. Wajib yang keempat, bermalam di Mina pada kebanyakkan malam hari-hari tersebut, yaitu malam 11, 12 dan 13. .00. perkataan antara tu dibuat saja, tak ada apa-apa ya. jadi yang keempat tu bermalam di minat pada malam-malam hari tersebut dia yang wajibnya dua malam dari tiga malam dua dari tiga jadi kita ada malam sebelah malam dua belah malam tiga belas hari sepuluh malam sebelas hari sepuluh malam sebelas hari sebelas malam dua belas hari dua belas malam tiga belas dan bermalam ni mengikut diikuti oleh melontarnya kalau kita bermalam dua malam melontarnya dua hari ni tapi kalau kita bermalam di malam, logik kan? Nah. Apa beza bermalam di Mina dengan bermalam di Muzdalifah? Bermalam di Mina beza dengan malam bermalam di Muzdalifah iaitu bermalam di Mina mesti pada kebanyakan malam. Kebanyakan malam. Makna kebanyakan malam tu kalau kita kira Malam tu ada berapa jam terbit dan nah terbenam matahari pukul berapa? Oh katanya terbenam matahari pukul tujuh. Ya? Terbit fajar pukul berapa? Terbit fajar pukul empat. Jadi lapan lapan sembilan. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 Jadi berapa ada? 9 jam 9 jam. Jadi kalau 9 jam Awak berada di Minah Lebih dari setengah jam Lebih nah, Itu dikatakan kebanyakan malam Katalah dia maghrib sudah ada di Minah Saya kira malam 7, 8, 9, 10 10 Sebelah Dari menjang ya. ha. Dah lebih lah Dah lebih lah ha. Dah lebih Kedokan dia boleh berada Sebelah dia boleh berada ha. Sebab yang tinggal lagi Sikit Empat jam lagi tinggal Empat jam kurang Ataupun dia tak bermalam Sebelum tujuh Dia datang Pukul berapa 10, 11 10, 11, 12, 1, 2 pukul 2 dia beredar Boleh. jadi dikira dia sudah bermalam kebanyakan malam dia ada di bina dan tak kesti dia duduk bina sampai pagi Ayah ini pernah dibuat oleh sebagian syih yang mana mereka tak dapat tempat di bina jadi mereka datang Minah tu Duduk dekat kawasan Minah tu Beberapa waktu sampai tengah malam Duduk saja. Macam mana ke Mekah? Tidur di Mekah Habis itu datang lagi puluh Ada yang buat begitu Dan tak ada pula yang barangkali dia punya jamaah tu tak sanggup Tak duduk dekat mina tu tempat tak Begitu selesai. Agak-agak lama ketiga ke Mekah ke dua ke Sereka berada di Mekah Duduk di Mekah Boleh? Ini bermalam di Minah. Tetapi kalau bermalam di Muzdalifah, tak macam ini. Kena lepas tengah malam. Seperti ada. Lepas tengah malam. itu lepas pukul 12. Bila lepas saja tengah malam, baru awak boleh beredah. Sekejap pun tak Jadi kalau awak sampai di Muzdalifah, pukul 12. 5 minit saja awak duduk. Dah, cuba. Berada di Minah lepas 5 malam. Di eh, Muzaripah lepas malam. Tak mesti kata 4 jam ke 3 jam. Sekejap saja jadi. Itu yang di Muzaripah. Itu bermalam di Muzaripah. Tapi bermalam di Minah. Kepada kebanyakan malam. Yang ya, wajibnya 2 malam saja. Bagi orang yang bernafar awal. Dengan syarat-syaratnya Yaitu. Baik. Kita bermalam di Minah. Atau berada di Minah ini. Boleh dua malam Boleh tiga malam Kalau kita berada hanya dua malam Dan hari yang kedua belah tu Kita beredar Itu namanya nafar awal Nafar awal Nafar ni maknanya beredar Keluar Itu maknanya nafar Nafar awal maknanya keluar awal Nafar tadi. Keluar lambat, keluar lambat. Jadi kalau malam sebelas, awak sudah ada di mina, awak tidur di mina. Hari sebelasnya awak melontar. Hari sebelasnya awak melontar dah satu hari. Kemudian malamnya awak bermalam lagi. Hari dua belasnya awak melontar. Sekarang awak ada pilihan nak balik boleh, nak tunggu boleh. Kalau balik, namanya nafar awal. Ah, kalau nak balik ini sangat. Kalau nak pakai nafar awal saja. Pertama beredar setelah masuk waktu zuhur dan setelah melontar hari 12 Jadi hari 10 malam sebelas, awak dah ada tidur di sana satu malam. Hari 11 awak melontar. Kemudian awak tidur lagi satu malam. Malam dua belas. Paginya tak boleh keluar. Belum boleh. Sebab awak kena keluar lepas melontak. Dan waktu melontak lepas sur. Atau waktu sur. Ah, tunggu waktu sur. Sudah waktu sur. Melontak. Ah, sekarang boleh balik. Dah dua malam bermalam. Dah dua hari melontak. Ah. Sudah bermalam 2 malam Yaitu malam 11 dan 12 Yang ketiga Berniat nafar kemasa keluar Sebelum meninggalkan Kawasan Mina Tempatan Mina ialah antara Wahid Muhadzir dan Jamratul Akabah Tidak termasuk Jamratul Akabah Jamratul Akabah itu Bicara dalam Mina ya? nah. Jadi maknanya Awak berniat nafar. Masa keluar punya. aku niat Aku niat alalik itu maksudnya atau niat nafar. Nah, keluar dan meninggalkan kawasan Mina, ya? Tapi di sini pun, ya, ada sedikit kekurangan meninggalkan kawasan Mina sebelum Maghrib. Meninggalkan kawasan Mina sebelum Maghrib. Jadi kalau awak nak nafar awal, awak kena keluar dari Mina sebelum Maghrib. Kalau maghrib awak mesti ada kat Mina, Awak tak boleh keluar Kena bermalam Haa nah. Kalau maghrib mesti ada kat Minah Hari 12 Nak mafal-nafal awal awak Saja Lepas lu Kuang Atau lepas ada Kuang Tapi jangan tak berusaha ada kat Mina. Ada kat Mina, maghrib Tak boleh keluar Kena bermalam Dan bila bermalam Bila mesti berubah Mesti nafalkan kan. Nah. Jadi, keluar sebelum Pakulir. Dan masa keluar kepada niat. Nak apa? Dan niat itu dalam kawasan niat. Sebelum tinggal kawasan niat, ya? Pasal apa ada masalah. Cuba fikirkan. Masalahnya begini. Yang boleh tergambar, awak keluar kepada niat. Misalnya, awak pergi niat. Ya, awak pergi Mekah. Hari dua bulan. ya? Tentang awak pergi Mekah. Tapi awak pergi Mekah. Tentang awak keluar dari Minah. Kerana ada urusan. Tapi awak ada niat nak balik Minah. Tetapi bila dah keluar dari Minah. Orang bilang awak apa pun nak kami. Awak nak kerajaan awak. Sudahlah. Awak dah dua malam. dan mencari -tang, dua hari. Tak boleh ya. Kalau awak tak niat. masuk di Minah. Haa. Ini, ini maknanya secara memutulkan sahajalah Awak keluar dari mina tadi Tak ada niat nafas Jawa ingat nak balik Minat tadi Awak nak buat tiga hari Tapi dah terlanjur keluar Orang, orang kata Allah, ini, Aku dah selanjut keluar Aku dah minta dua malam Dah malam dua malam Dah minta dua hari Aku boleh balik terus Sampai mina lagi Ada niat tak Masa di mina keluar Minat tadi dah Saya keluar bukan keluar nafas Keluar tu ada urusan Tak boleh Minat balik jadi kalau nak keluar dalam nabar, nabar minah, niat, Aku keluar nabar awal Dan memang ni anabari ya? Dan mana aku bawa nabar awal atau nabar tadi Nabar awal apa ya? Mana Allah mengadakan nabar awal nabar, nabar. Nah. Sebab diantarkan tiga hari itu Masalah apa Kerana nak ambil kemudahan Orang yang tak dapat malam setelah Malam dua belas dan tiga belas tadi Orang yang dapat malam bulat dua belakang, dia silah tahu ke Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, فَمَنْ تَعَجَّلَ لَدِيَوْمَيْنِ فَلَا إِذْمَ عَلَيْنِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِذْمَ عَلَيْنِ Bila siapa yang nak cepat-cepat dua hari, tak dapat buatannya. Dan siapa nak lambat pun tak, tak dapat buatannya. Pokoknya tak buat apa-apa. Yang ini buat kerja itu, semua bilang Allah. Jadi itu nak buat Allah. Masalah akan timbul. Kalau awak dah niat nafal awak. Tunggu transport tak datang. Haa, yang kena. Tunggu transport tak datang. Tantai maghrib tahu dia datang. Kalau maghrib awak ya, jadat-jadat. Dah. Tak boleh keluar. Kalau keluar tu nentang. Ha. Jadi, kalau dulu jam Ah Haji ni dibuat satu cara. Yang buat satu cara. Kalau kita takut, katalah kita dah tunggu jangkuh ke Minah. Sampai angsa, belum lagi. Sampai. Takut nanti pula sampai pagi, kita mesti ada ke Minah. Keluar tadi dari, dari akabah Sebab, lepas akabah tu sikit kita bukan Minah lagi. Sebab keluar. Dan dikira, keluar. Tunggu ke sana, tunggu ke luar. Takut. Tunggu ke awak tak keluar kira. Itu dulu dibuat. Itu dulu dibuat. Tunggu-tunggu ha, di luar Tapi kalau alam ni ada kat adam Awak tak boleh keluar lagi kalau dah mati ya. ha. Ini ibaratnya apa Awak nak balik Oh saya nak duduk dua hari sajalah nak balik. Ha, Kalau nak balik tu baliklah siang Dah malam semua kata saya nak balik lah Kau apapun lah balik malam-malam Tidur lah kita tengah alam ya, Itu adab bertamu lah Malam pula nak balik Kalau nak balik balik siang Jangan balik malam Ha begitulah kaedahannya kita diminta Kalau dah malam jangan balik Hidur lagi dan besok tak boleh balik balik pagi-pagi kerana awak kena melontar lepas bola. Peringatan: Sunat bermalam di mina pada malam hari arafah. Ah, ha, ini lagi satu. Apabila terbit matahari hari Arafah, beredarlah jemaah haji itu menuju ke Arafah. Apabila sampai di kawasan yang bernama Namirah, tunggu di situ hingga masuk waktu Zuhur. Lalu pergi ke Masjid Ibrahim untuk melaksanakan Zuhur dan Asar jamak taqdim. Dan bagi orang musafir harus ia qasar. Kemudian barulah menuju ke bumi Arafah untuk wuquf. Ah ini sunnah. Jadi perjalanan jemaah haji ini untuk pergi ke Arafah. Sebelum pergi ke Arafah, sunat duduk di Mina, ya, bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Jadi, awak keluar dari Mekah hari 8. siap Sembahyang Zuhur, ya, di Mina. Hari 8. Zuhur, Asar, Maghrib insya subuh itu lima waktu hari lapan semalam di Mina, waktu. Nah. Jadi perjalanan awak ni Makkah, Mina, Arabah, Muzdal Mudar Arabah, Mudarifah, Mina, Makkah. Jadi sunat bermalam di Arabah, ya, eh. nah. pada malam. Arafah. Eh malam malam putrad malam Pada malam Arafah. Apabila terbit matahari Arafah, beredalah jemaah haji menuju Arafah. Yaani sudah sembahyang subuh semua di Arafah. Dan naik matahari, bismillah, tawakal sekarang jalan Nabi Arafah. Dan tak hadroh ke Arafah. Apabila sampai di kawasan yang bernama Namirah, tumbuh di situ. Nah, ini Nabi Rahim, Masjid Nabi Rahim, Masjid Ibrahim. Masjid Nabi Rahim, Masjid Nabi Rahim. Tunggu di situ. Hingga matuh Rastuzwa. Lalu pergi ke Masjid Ibrahim untuk bersadat Zohar dan asar jamaat takli. Dan Masjid Ibrahim semua sebahagiannya di kawasan Arafah dan sebahagiannya di kawasan luar arah, di ya tanah haram. Bahagian tanah haram, bahagian tanah haram, ya. Jadi awak semua berkumpul di tanah haram sebelum masuk tanah, haram, ya. Jadi masjid tu yang bahagian depannya yaitu tempat imam sayang Bapak semua itu mesti di tanah haram. Bahagian belakang tanah haram. Yang sunatnya kita berkumpul Semayang tohong dan asal taksim dan dibuat ucapan di situ, tapi bukanlah kita yang bauucapan. Kalau zaman semingkat, ucapan itu yang kita tidak bauucapannya bukan pada hari Araba. Arab, imamnya berucap secara khutbah ya berkhutbah. Itu di luar Araba, belum masuk Araba. Lepas khutbah, semayang tohong dan asal jangan taklim kemudian pergi Arafah jadi di Arafah kita tak ada buat penyayang apa-apa tak buat penyayang apa-apa kerana sembayahnya untuk kita nanti kalau apa namanya Maghrib dan Isyak pun di mana di Muzarifah Zuhur dan Asar di luar Arafah Maghrib dan Isyak di Muzarifah di Arafah tak ada salah apa. itu yang surah apa buat? Duduk doa Wah, apa tuan ni? Ini tak apa tuan ni? Benuh, kan? Tangisi duduk selalu Senyap, semua tak takut Bukan jalan-jalan Kalau tak jalan nak pergi bawah air ke apa? Kalau tak pernah nak pergi lait tak Tapi ini ini juga, sana jalan Ini bukan tempat ni Tempat ni, tempat tak takut sebabnya ampun senyap semua itu bayangkanlah nanti awak di badang Arafah bolehkah jalan nanti boleh awak apa khabar di badang Arafah di badang Arafah pada badang Arafah punya gitu-gitu Pada badang semua orang apa? Nafsi ialah di badang Arafah semua orang Nafsi-Nafsi takut bayangkanlah awak di badang Arafah di pada Arafah Nafsi ini malah yang takut saya kira untuk mana semua ada orang yang busuk. Makcik. Jadi. Dan bagi orang musafir harusnya ditabar. Kemudian barulah menuju kebumi Arafah untuk berhubung. Ini masalah jamaah dan kata ini ada masalah panjang lipat. Masalah apa? di Arafah dan di musalipah. Tapi masalah kita kami kalau dia tidak musafir, dia tidak boleh patah. Kalau dia musafir, dia tak Mana Makanan musafir itu Kita semua memang musafir. Lah, kan? Kita datang dari luar ini. Tetapi adakah hukum musafir itu mesti ada pada kita atau tidak? Tetapi hukum musafir itu ada masa-masanya yang kita dikira musafir. Lepas itu tak dikira musafir lagi. Ha, jadi kalau matahari, kita matang pedagi Kita mesti dihukum dalam golongan orang besar, kan? Kita tak tahu. Kalau tidak, tidak Macam mana orang kita boleh kata pedagang Pedagang kita kata Kis. Kalau Allah dari 30 Sampai matang Dan tetap duduk di Mekah sudah tetap duduk di Mekah Dan tahu hari Tetap Lebih dari 3 hari lebih dari tiga hari tetap ikut hukum orang-orang ini, habis berpapir awak. Habis berpapir. Oh, saya kan keluar ke Alman dari Mekah, ke Alman. Perjalanan awak bukan perjalanan berpapir. Kerana dekat. Itu Jadi, dekat saja. Dan awak akan balik ke Mekah. Tapi kalau awak kata, saya tak akan balik ke Mekah, Dari arah kau Sampai minah Tak boleh Cuma kalau balik pun nak wadah Tak wadah. wadah Wadah Keluar balik Iban dinah akan pergi mana Awak musyakir Sebab awak dah mulakan musafir Semasa awak keluar dari mekah Sebab awak tak ada niat nak duduk mekah Ini musafir. Ini boleh Ini Ini boleh Tabar. Tapi kalau jamaah haji itu kata kita pergi mina, Nanti kita balik duduk Mekah lagi baru seminggu lagi nak duduk Atau keluar hari lagi, lagi Lepas itu baru pergi Madinah Awak tidak ingin terpaksa Kalau ikut masyarakat ini Kita cakap semua berdasarkan masyarakat Masyarakat lain ada di situ lain nah. Tapi kalau kita kata kita pegawai pendapat Kita keluar dari Mekah tu kita Buat masyarakat kerana ibadat haji khusus Buat jama' boleh. Buat bapak tak boleh. Ha, jama' kerana manatik haji. Tapi bagi masalah akali dia boleh sepatutnya sekali. Inilah masalahnya. Ya. Jadi masalahnya memang ada dua tiga berdapat. Semua kita pakai samping sajalah. Terutama kita tidak diri kita. Ha, pulang. Ikut nabrak sehari, tidak ada apa. Nak jama' boleh. Sebab dalam nabrak kita jama' ada pelukaran. Tidak seperti bapak. Masalah itu maknanya apa tau? Semayah itu. Tuh. Al-Fatihah Pada Madagatika itu hanya untuk Musabir Dan lagi satu gambaran Musabir Ya Orang apa namanya Mekah Dia pergi Madinah Sebelum Haji Dia masuk Mekah kan orang kita, ya orang kita Yang dah pergi Mekah dari duduk Mekah Kemudian pergi Madinah Ada ada jamaah yang buat gitu ya. Dia masuk Mekah duduk seminggu ke apa Buat nota Kemudian oh, dia keluar. Pergi Madinah. Dari Madinah, dia tak balik ke Mekah. Tapi tak turut pergi Mekah. Dari Madinah, dia terus Arafah. Atau dia terus Minah. Dari Minah, Arafah. Muzdalifah. Minah balik Mekah. Aitu dikira-kira. Sebab apa? Kerana dia sudah keluar dari Mekah. Dan dalam perjalanan pulang, belum sampai ke Mekah. Dia baru sampai di Mina, baru sampai Arafah, belum sampai Mekah. Mustapha, Mustapha, ah Mustapha. Ya. Tapi kalau kita dah hati niat untuk Mekah, dan memang mungkin di Mekah dua hari ke 25 hari ke, kita dia nak Mekah. Adeswa itu diulang di situ, ya. Dia boleh masuk, ya. Ikut kalau hukum terukul. Kemudian barulah menuju ke bumi Arafah Untuk berhubung nah, Tapi sekarang sunnah ini tak dapat dibuat Ada yang Pergi Arafah bermalam di Arafah bermalam di Arafah Masa lah pun Malap di Arafah, hari lapan dah pergi Arafah Tidur di Arafah Itu tidak sunnah Kalau dikatakan takut buat begitu Masa lah pun, takut terjadi Tak sampai Arafah Bahaya. Masalah-masalah pun. Ya. Jadi, tak duduk di minah satu hari itu. Dulu, dulu. Ya. Terus ke Arapah saja. Terus ke Arapah. Hari 8. Dan ada orang hari sembilan lagi. Tua-tua ke Arapah. Dan ada orang siang-siang lagi dah sampai Arapah. Tua hari ini Arapah. Nah. Itu semua bukan serta. Bukan serta. Ya. Ya hati apa boleh buatlah kerana keadaan yang besar. Ya. Sebab tidak izinkan. Kita nak dalam Mina. Buat yang buat dia, tapi Mina nanti dari Mina Nabi Allah kata susah. Sampai tak sampai macam ada satu kinton. Kalau-kalau orang kata ada yang lambat sampai, ada yang macam nak kemak. Sedangkan hajah haji wajib dan ada pula berita-berita Allah Alam betul atau tidak, tak dapat hajah. Itu lah ini semua masalah. Orang ramai dan transport terhad. Nah, itu sunat yang kelima, yang keempat tadi ya, bermalam di Minar. Yang kelima melontar tiga jamrah pada hari-hari Tashir, waktunya selepas sohor hingga akhir hari Tashir. Nah, ini melontar tiga jamrah. Hari sebelas, hari dua belas, hari tiga belas. Kalau sudah melontar hari sebelas dan hari dua belas nak balik boleh. Gugur melontar hari tiga belas. Kalau hari sebelas tak dapat hari dua belas wajib dan hari tiga belas wajib. Karena ikut bermalamnya, ikut bermalam. Waktunya selepas gugur. tapi selepas zohor tu untuk yang mana? Untuk yang hari ini, hari itu saja. Katakanlah ya. Eh? Semalam hari ke Orang penuh hari pertama awak tak dapat nak monda. Tak dapat nak monda. Awak kata saya nak monda besok saja. Balik aku tak dapat barangkali. Besok pagi boleh monda? Boleh Boleh Untuk yang semalam nah, Jadi kalau awak nampak orang tu melontar pagi Ini bukan melontar hari ini punya Kalau dia orang yang ingin orang itu ya Atau pagi dia melontar Ini mungkin semalam ya sahabat Lontar dia lontar pagi Semalam punya Yang hari ini punya boleh melontar pagi? Tak boleh nah, Yang semalam kira macam nampak Kenapa? Lah awak tengah lontak sengayang Zohor awak mabak Zohor hari ini pukul sebelah pagi nampak lah bukan sengayang Zohor hari itu sengayang Zohor itu boleh masuk waktu ini mabak dah lepas waktu ini dah lepas ini, dah lepas, dah lepas. Nah. jadi boleh lontak lagi. tapi yang malam punya yang hari ini punya mesti lepas Zohor jadi waktunya lepas Zohor kalau ikut mazhab-mazhab yang lain tu mereka yang sangat, sangat menjaga tentang afdahlnya waktu Zoh. Jadi caranya jangan semayang Zoh dulu. Masuk waktu Zoh pergi melontar. Lepas melontar baru semayang Ah, ha, Itu afdahl. Lepas melontar baru semayang Zoh. Jadi waktunya selepas dohor. Selepas dohor maknanya selepas masuk waktu dohor. Tapi abdallah kalau boleh dibuat sebelum sebayang dohor. Lepas itu bagus sebayang dohor. Tapi kalau lepas sebelum sebayang pun boleh. Memang abdallah juga ya. Hinda akhir hari tajri. Maknanya kalau yang sebelah sebab belum lontar. Hari untuk lontar ke tempatan yang tidak ada. Bicara boleh lontar lagi. Untuk hari ini punya. Hari ini besok benar-benar tak dapat lontar. Tidak ada kesempatan lagi. Lusa ada lagi. Untuk dua hari. Ah, lusa itu kalau tak lontar. Sampai Maghrib. Ah, sampai Maghrib. Kalau yang hari sebelah Sampai Zohor, asar, Maghrib, Isyak, malam, Subuh. Zohor, asar lagi. Itu, itu harinya. Boleh lagi, boleh lagi. Hapai Maghrib hari tiga belah. Mari hari ini ke belakang, mari. Dan kaya sudah hampir lama, tanya kendaraan kaya tak. Tidak sah melompat untuk hari itu. Sebelum buah hari, hari yang alamat melompat untuk hari itu. Lompat tak? Ya, dilompat dengan tanah. Ya. Buat kali lompat dengan sebuah tangkapan yang berbahu, tuan jemput nah Ini sudah sudah lompat kula. Sudah sudah lompat dengan tangan kanan, ya. Tapi kalau dengan tangan kiri boleh cuba dengan bahu. Suci yang berbeza, ya. tapi kalau tak berubah lepas itu pentak, tapi barangnya dia pentak. Sebaik kita dapat kategori enam cara patuh. Yang ketiga tentang apa yang disunatkan, kalau pemakaian bacaan sunatkan bacaan, yaitu bahuatba rasman di bawah ini itu perkataan rasman di bawah sebuah ketulisan. Billahi Allahu Akbar radha sayyidani wa habi.aini radiyallahu ada di bawah ya. Setelah melompat di Allah jadalku hajj mabru. wa nasaba qura sa'yan mashru'an wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan tabu. Sama ada Lompat pada hari 10 itu yang asbabnya berangkat dengan lompat hari sepuluh itu anak -anak saya hari. Juga melompat hari sebelas, dua belas, lepas lompat beberapa. Artinya dengan nama Allah, Allah yang maha aku melompat saya tanpa butuh butunya. Iku-iku syafaat dan segala yang berhubungan syafaat kemudian lepas itu kita baca ya Allah jadikanlah asana ini penyempurna bagi haji yang berur atau yang beranggung atau yang diterima saleh yang berkabul dan perniagaan yang tidak rugi ya. yang benar meninggalkan larangan ikram yang akan diterangkan kemudian nanti ada debat menerangkan larangan-larangan ikram ataupun walaupun tak sudah tahu ya dan bisa belum kalau kita mulut pun juga Dapat. jadi meninggalkan larangan ikhra wajib kalau di luas larangan ikhra dosa dan ternyata kenapa? tak ya. kecuali kerana baruran tertaksa awak buat tertaksa awak kandang tak apa, tak berdosa tapi tak nah. tapi kalau tak ada sebab tak boleh Misalnya kita tak tak pakai pakaian yang Ya Tak pakai biasa. dia Kenapa tak boleh Apa itu, Aku cuman aku pakai Pakai yang dia aku Tak pakai yang ihram. Ada kata saya tak Nggak, pakai Boleh Tapi sekarang aku haji itu boleh tapi ahli itu bosan Antara lainnya, bayar lantai, bayar lantai. Nah. Dan jadi kalau saya nyala lantai, saya tak boleh pakai pakaian yang tak cahaya ini. Dan mesti saya pakai bahagia saat, saya tak tahu lah bahagia. Mesti pakai seluruh lantai, saya tak boleh pakai pakaian yang tak Ya, kalau tidak jadi masalah bagi diri dia, orang yang adik ada penyakit, dia akan penyakit. Ya, bahan-bahan, bahan-bahan, bahan-bahan, apa yang baru, Tapi bayar, tak, ya. bayang tak. Jadi bayang takut apa maksudnya? Menampurlah, taklah yang kurang di sini dengan takut bakal untuk taklah. Nah ini beranah dengan apa yang dikebut oleh Nabi yang diarah oleh Nabi Atau bahawa orang diantara sahabat nabi itu, dia itu tak matang. Eh? Bapaknya dia, dia itu letak nampur untuk semua eh? sekali. Bapaknya tak dia tak merah, tapi juga itu bukanlah yang tahan lori. Bapaknya Nabi nampak, ada kutu-kutu yang semua. Kutu-kutu, kutu. Bawa lagi-lagi, bukan kutu. Nabi, nampaknya ini putuh-putuh, ikutlah, ikutlah, ikutlah, ikutlah. Dia benar-benar Rasulullah. Nabi sudah terlambat banget. Itu putuh, betapa? Dan itu ada dengan apa yang baik. Nabi kata pasukan. Tak lupa. Tepat. Dah, pasukan. Bapak, masih belum atur. Dia tidak ahram. Nah, bagi Nabi kesihatan, tidak tunggu lagi haram, tidak tunggu musnah lima, tidak tunggu minat. Tak lupa, tidak ahram. nabi. Tepat. Bayar, tak. Jadi maknanya tetap betul-betul beratus baru, Pak. Kan? Sebab kalau tak diperlukan itu mungkin jom baru baru nanti apa? Keluar ukur ratus-ratus penyakit tak boleh di dalam. Tak ada. Ini bahaya tak betul-betul sebalik di dalam. Jadi meninggal kata-rana kehram itu, wajib. Sebab sekarang ini ada orang peneruan, ah ini tak payah lah, tak, tak betul Ini tak salah, tak betul. Mana yang boleh dapat dia lontak, Pak. Kebal, kebawa dipindah tak perlu buat. Atau ada susah nak tak lepas. Barangan-barangan sebatar kan haji pun dalam satu sebelum tambah-tambahnya, sebelum tahanan alat. Alat nanti tak disebayarkan? Hati Allah tak alat buat. Kalau tak sebayat, atau dia haji tak tak tak buat. Dua hati lagi tak itu. Walau itu kata arba menjadi. Tak boleh. Walau tepat, dapat. Tapi sudah berusaha. Tak boleh. Selamat banyak. Sebab dalam hati ini, bila tak masuk, niat, tak boleh hukum. Tak boleh hukum. Jangan terus. Kalau itu, hukum paling terus. Bagaimana? Ah. Yang kedua adalah pada adalah selama hingga ini wajib. Kalau tak dibuat dalam ini ketegal. Ya. Buat ibadat ini berdasarkan beberapa peraturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antaranya layakirah na hadhuqat saya pun na akhirah hadhih bin baiki atas layakirah na hadhuqat juga perkataan layan kiran, jangan bernafas, jangan beribadat. Ah itu lah, jangan beribadat. Cuma. Layan kiran, jangan beribadat kepada orang kafir, jangan keluar kepada orang kafir. Hingga lah tak ya, ada buat dari Mekah. hingga lah akhir amalannya salah sih pak Jadi kalau anak tinggal kepada kafir, akhir amalan anak salah pak tua. Itulah quran katanya bahwa salat selama tinggal. Al-Qur'an meriwayatkan bahwa kepada Anas bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan beberapa amalan, amalan hadir, beliau berkata bahwa Allah taala. Dalam Shahih Bukhari Albar Muslim daripada mana apa bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuruh orang ramai menyebut anak mereka dengan salah iaitu ya babal babal hanya begitu peringatkan bagi perubahan yang ada dalam mes boleh keluar tanpa babal. Ya? Nah, jadi perubahan yang uzur tak keluar babal, tak keluar tanpa keluar. Tak keluar. keluar, tak keluar. Tapi ada mata rakyat, jangan jelas. Berpuan yang masih dalam air jika keluar tanpa wadah, kemudian bersih. Sebetulnya meninggalkan kealatan Kota Mekas. Wajib bersih dan kembali kemulauan suara rakyat. Belum jika dulu, terus-terusul. Ya, Bagaimana, keluar. Sebelum keluar Tuhan se Tuhan, -se dia berhenti, balik. Nabi, balik. Barat-barat mengalaman mengatakan sebelum keluar Tuhan Alam, yang ini menjadi dekat, Tapi itu masalah berpulang. Barat-barat, kami katol. Ya, yes, katol. Ya, yes, ha? buruk. Ya. Tapi segera -segera, segera -segera, segera segera kalau teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, saya ingin. Saya tak ingin, saya minta membeli balik. Buat apa? Selain itu, kalau teman-teman, saya maaf, saya maaf, saya Kalau sekarang, esnya, saya akan kesalahan. Tahu, tuan-teman, tuan-teman, tuan. kalau teman-teman yang teman-teman ini, esnya, ya esnya. Jadi, habis tuan-teman, Takkanlah orang sibuk-sibuk, orang sibuk-sibuk apa ini? Mbak, berapa-berapa, berapa-berapa, semua. Kalau tidak, orang terasa, orang ini tak Tapi semalam memang itu. Tapi hari ini tak berhenti. Tapi orang itu nak tak berhenti. Saya salah berhenti. Bapak ada orang-orang, aku nak tunggu bagaimana ini, masuk masa, orang ini nak nabi, orang ini nak aku, orang nak dalam. Ini Ini usul. Ini ini ini ini satu kita cakap asyik bagusnya, satu batang apa lagi ini ini kita pernah sebulan lagi masih bakal dia bawa bersepeda musuh. Ini lagi satu perkara yang sangat marah. Ini saya berserban. Apa lagi dia pun takkan jual apa apa. Apa lagi apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. tahu lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa lagi. Apa apa rasa sampai ke tempat dah receipt ya tak sebuah apabila nah, kita boleh lihat ya satu pada awal sekali kalau dalam kumpulan kecil dalam kelompok apa nak misalkan gitu paling nah kalau tidak tiba dalam ini sekali dikira salah tahap yang cukup yang awak tak takut dia tak diwajibkan dia buat apa tentang salimah nah satu Tapi kalau tak minta malah keluar, kudul, tak ada kata-kata. Kudul, kudul. Tapi kalau tak ada kata-kata, tak ada kata-kata. Kalau tak ada buat, saya tak ada kata-kata. Ya, saja. Walau berbuka jemaah haji, atau orang Mekah keliput, itu tak keluar jauh perjalanan kata wajib bersabar pada. Orang oh, Mekah nak keluar dari Mekah nak pergi makan anggih. Sekarang nak pergi mana, -mana. Tapi jangan nak keluar tau. Tidak ada lagi. Bapak. Jadi awak sebagai penduduk Mekah. Sekiranya menambahkan pembah. Batang batik ke negeri masuk saja ke negeri itu. Jangan balik rumah dulu. Barak. Nah itu tempat. Barak. Barak. Bapak. Awak masuk. Barak. Barak. Tak batal, tak pun. Tidak kira arah jalan apa, bukan jalan. Adabul orang yang kurang tidak sampai perjalanan apa, dan bertanya tidak balik semula penekar, tidak masih batal. Dia nak pergi dekat, tapi orang tidak pergi. Kan orang tidak pergi araba atau orang tidak pergi tahan atau -na, kemudian nak balik tahan nak pergi Tapi orang tak. Apa, apa -apa? Tapi kalau orang tadi tak. Dia, dia tak di tahu siapa araba dari angkatan minah, dari Mina terus jepang, terus lagi jangan lupa sebelum keluar babak, babak. Kalau tak raba araf memba. Jadi wadah kali. Rupanya araf pemina, keberkatan araf mudah lipat pemina balik. Tapi kalau tak, balik lagi. Tapi kalau tak, kita masih. Araf dari araf mudah lipat pemina kita balik kita mudah lipat memba. Kalau tidak raba raba sebelum keluar. Tak ada. Berta balik, untuk berapa? Apa? Mbak Agak belum dua balik salatan, terkak, berapa salatan haram? Ibu, ke dalam kata? Barik Jadi kalau saya tahu itu, tidak apa-apa? Ya, kita balik setan itu. Balik setan itu, satu hari, satu, satu, satu, satu, satu. kita keluar. Betul? Bagi kalau kita cek terus? Wadah tu. Wadah tu. Balaik, kita Kalau tidak terus keluar wajib berapa? Berkata Al Imam Syafi'i disunahkan setelah, setelah selesai salat tarwah kita pergi ke al Mustazab dan meletakkan tangan kita di situ, yaitu di tempat Baikallah antara pintu kabel dengan kabel Aswad dan mengulurkan kedua tangan ke atas dan berdoa. Nah, jadi ini doa yang akhir bahawa di al Mustazab, tapi nah, al Mustazab disunah. Tapi tidak, tidak akan balik. Kau tada, tak akan balik. Kau tada, tak akan balik. Balik, balik. Ini hadal aswar, ini miku kaksa -kak, kan ini? Nah, Ibu. Sunat kita bisa melekatkan adam kita di tengok, dan letakkan pipi kanan di tengok. Angkat darah. Siapa yang ada bertahun, kan? nah, letakkan adam kita Ini kira-kira orang yang nak balik, itu tanah, anak Bali kumerindu batas, anak lepas kumerindu, ya gitu Ibu batas, mana batas ni? Oh, batas. Lajis kalau buat disitu apa yang kita tak sabar, takut. Doa di Yang pertama doa apa? Minta jangan sampai ini yang kita begini. kalau datang lagi tahu, lagi tahu, lagi tahu, mana kita? Itu maksud kalau doa apa? minta kembali segera. Bapak lagi jangan ini yang mengambil bad. Insyaallah, jangan jadikan kali ini haji yang begitu. Aku harap Bapak kembali lagi, Bapak kembali lagi, Bapak, Bapak kembali lagi. Ya. Nah, ini sunat. Dan sunat ini juga untuk orang laki-laki lah. Kerana orang perempuan kalau di situ Bapak laki-laki kita udah lupa. Jadi pengelola pesantren kiranya dari jauh kok. Para laki, -laki. Laki, laki kalau tak takut pergi situ dari jauh sempat dulu. Bagaimana buat bagi kumpul yang teka, yang teka itu tak tunggu tak semua Ini takit Ini takit lagi Ini semua dalam orang yang tak fikir orang lain Tak ingat agak Agak kita letak di situ tak terbaik Aku itu selalu lah, tak letak Tak sepuluh lah, tak sepuluh lah Ini tak boleh buat Tak sepuluh lagi lo Tak sepuluh lagi Tapi yang apa lagi Kalau ada kita buat ini tidak berdua, itu juga diberi ke Ini dia tetap keberan ke Yang pertama, keberan keberan. Yang kedua, diharap ke orang lain. Tuhan, apa-apa. Ini masalah. Ketua itu kalau kulit-kulit yang ada itu, sehada dihukum ke Baik-baik okay, boleh buat kalau tak doa anak laki-laki, ya. Nah, nolak tak doa anak laki-laki. Baiklah, nolak pengibun dekat. Maka doa, doa, kehadapan doa, kehadapan doa. Tak ada masalah, masalah. Jangan pada doa maksur. Maksur ini artinya yang sudah diakalkan pada zaman pertama. Tak ada tabib datang dari nabi atau dari sahabat tak dapat dibacikan. Tetapi si, dia dipanggil maksur, ma maksur yang sudah datang sudah kasih buatlah. Seporinya ada khabar dari nabi barangkali kita tak jumpa dari nabi. Hmm. Atau ada sahabat yang buat, wallahu a'lam. Tak pasti apa yang mana doa. Atau ada orang saleh sahabat. Tapi pasti. kita kita banyak disebuah ya? doa, ya, ada tambah buat doa maksur. Kalau doa itu dari Nabi, kita tidak waris, Warib. Kalau kita warib, dari Nabi. S.A.W. Kalau doa itu tidak waris, tak kurbaca, mungkin bagi mahafah, mungkin bagi ulama ulama S.A.W. Ya. Dan Nabi S.A.W. Eh. Pertama. Membunyi. Doa seorang Arab. sahabat. Eh, doa ke Arab. Bisa apa? Tapi itu Arab. Dia orang susun. Dia datang dari kampung. Dia apa? Dia Arab. Dia doa ke orang Arab. Nabi pernah kata ini doa kalau dibaca terus betulkah hidup kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah orang Arabi. Nabi pernah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini doa. Jadi waris, jadi waris. Walau pun yang contoh takkan pernah orang Arabi. Tapi senarai doa. Karena tak silap saya. Tama ini puji-pujian, apa tak ada puji-pujian, atau puji lain. Subhanaka laa rasyi fanaan عليك anda kemarin balaras. Alhamdulillah. فطلعوا لؤي ما بدانا من حمد كثيرا احمد دوام نعمها ولكاف قديدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك وتصفي ثناء عليك بابا نعال هذا البيان ini didengar oleh Nabi dari seseorang. Apa kata orang ini Maha suci Kami tidak dapat menghitung puji-pujian seperti tasbih memuji diri. Nabi kata ini puji-pujian yang paling tinggi nah, dari nabi. Pun. Jadi dengan apa kita nak bilang? Eh? Dengan pengakuan nabi dengan yang terus terang nabi ini jadilah dia warit. Ya, walaupun asalnya daripada orang bahasa. Jadi ini namanya doa warit. Ini doa aku. Kebanyakkan doa-doa hari ini doa aku. Doa bawa satu dua tiga satu satu. Bukan apa pun orang yang lain yang lain sangat. Bukan buat yang aku Allah. Maaf, ini baik-baik. Walau Abu Abu, Abu Abu, Abu Abu, Abu Abu, Abu Abu, Abu Abu, Abu Abu, Abu Abu, Abu Tambah, wa ana 'abduka. Dou ulang ya. Allahumma innal baitha baithuka wal 'abdu 'abduka wa ana 'abduka. Wa ana 'abduka. Rabbna atmika. Rabbna atmika. Hatta anni ala masakharti min khalqika hatta tayyabni bi biladika. فَطَلَّعْنِي بِنِعْمَةِكَ حَفْرًا عَنَّى عَلَى قَبْلَ مَنَافِيكَ فَإِنْ كُبِرَ مِثْلِي فَانْصَبْتَ عَنِّي رِضًا وَإِلَّا فَمِنَ الْآهَ مَا قَبْلَ أَنْ بَأَ عَنْ بَيْتِكَ دَارٌ وَيَا مَوْدَعَ أَنْهُ مَذَارٌ هَذَا أَوَامُ الزُّرَفِ إِنْ أَرِدْ بِي غَيْرَ مُسْتَضِيلٍ فِكَارَ بَيْتِكَ وَلَارَ بِالْعَنْكَ وَلَا عَنْ Walausma babidini Rahsin menghalabi Rasulullah bin al-amal Bita'atika ma'at-baikuni Wajma'ali khayai dunia al-adrah Innatakadurun ala bani Aminat Ya Allah Unah ini unah apa? Amba ini hamba apa? Anak dari seorang Anda adalah timah Saya kira tak payah wa anak Ya boleh juga tapi tak. dan jadi kalau adalah anak Abduh jadi Allah rumahmu rumah ini rumahmu hamba ini hamba mu dan aku hamba -mu. dan aku hamba, dan aku, hamba itu adalah aku anak dari seorang hamba lelakimu dan anak dari seorang hamba perempuanku engkau telah mengangkat aku untuk sampai di sini dengan kemudahan yang telah engkau dari makhlukmu. Hingga kemudahan aku berjalan di negerimu ini yakni kemudahan tak luk-lukmu ini menolongku Sebab kita berlayak ke tempat Tentang ada dengan banyak kemudahan eh? Yang uruskan kita punya perjalanan Yang ada kakak-kakak tertentu Yang ada kakak-kakak Itu semua kemudahan Jadi kelabok-kelabah apa yang terlibat Dengan eh? aku pergi ya? nah, Dari tak tahu tak tahu Tari tak tahu tak tahu tak tahu Tak Bapak nak lagi. sebab kemudahan Aku buihkanlah aku. Hingga kau mudahkan aku berjalan di negerimu ini dan kau sampaikan nikmatmu kepada aku hingga aku aku hingga kau bantu aku untuk menaikkan imbalan haji yang kau wajibkan. Kalau kau telah riba beriku nak ceritakan khabarannya. Ah, iaitu ini sekat bacaan segi perkataan. Ya Allah kalau kau telah riba, iaitu dah memang kau takkan hajimu. Alhamdulillah tak takkan turun lagi. Tapi kalau puluh kabul, saat ini lah aku minta, jangan laku balik, tak sebab aku. Jangan laku balik, tak sebab aku. Ini nah e. e. permohonan yang berakhir. Kalau sebelumnya belum berubah, tak sebab aku lah. Tak sebab lah. Tapi kalau tak naat dulu, Alhamdulillah, kita baru-barui. Bapak kan laku balik, tak sebab aku. Kalau tidak, aku dari sekarang laku. ke... Aku berhubungan, bagi sekaranglah Aku berhubungan diri bahanmu ya. Maknanya dari dalam doa tak ada Kata aku Dalam doa kata bagi sekaranglah Ya Aku berhubungan diri bahanmu itu yang aku belum dapat Sekarang rasanya aku dapat Pasal apa? Aku, aku akan keluar ya. Sebelum aku keluar Perumah aku Kalau kat sini Saatnya asin belum dapat bagaimana Aku berhormat. belum dapat diri bahan dapat kabul Mudahkah penerimaan? Ya Allah ini harapan yang terakhir ya. nah, di bintangmu. Ah dimulbahatmu. Ah muda aku kita kan beriak nasib tabur. Ya Allah dimulbahat. Di bintangmu. Ya dimulbahat. Sebelum aku keluar jauh, sebelum aku yang jauh dari rumahmu dan dari tempat sekarang sini. Ini, ini matanya yang akan beredar. Ah nah, ini bawa bawa. Eh? Jadi dibaca ini satu salah. Apa, apa? Ini masa yang akan beredar. Kalau kau inginkan, takkah menutup kepercayaan kepadamu dan kepada rumahmu. Yang ini aku tetap seperti denganmu, ya dengan Allah. Dan aku tidak akan pergi ke tempat lain, lain daripada nah. rumah aku ini. Takkah menutup kepadamu dan rumahmu. Yang ini aku nak balik, bukanlah masak aku, bukanlah masak aku, bukanlah masak. Tapi tekan kembali ya. ya. Betul tak? Mesti balik. Nah, tak, sepatu, mesti balik. Mesti balik. Mesti balik. Jadi kita balik perbualan kita itu balik perbualan pintas, pasti balik beberapa orangnya baliknya. Ya Allah, ini perjalananku perbualanku dengan aliat pada badanku pada pada aku. dan pengeluaran pada amal. Berbalik ilah subhanaku dan ilah berbalik untuk beramal dengan perilah uh, aku, ya perilah aku kemudahan untuk beramal dengan sangat beramal selama hidupku dan ingin kalau dapat itu perbaikan dunia dan akhirat sesungguhnya yang berbuat apa saja. Itu nah. tempat kita di mana enggak? Tempat kita terlengkap di mana? Di al quran Itu benar ya. kita terlengkap di al quran ya. Semasa Setelah beredar surat bacalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, Allah, Allah. Ba'dallahi laa ilaaha illallahu wa subhanahu wa wa ala kulli shay'in kabir ayyuhum ba'idun fa'idun fa'idun rabbina hamidun sabaha Allahu wa 'abada wa habana al-ahza farahba artinya Allah yang habar tidak ada tuhan lain kecuali Allah yang maha esa tidak ada satu baginya kepunyaannya segala kebesaran dan baginya segala puji Berbahagia berbahagia atas kaledo sesuatu kami kembali kami berdoa kami menyembah kami sujud dan kami memuji kepada Tuhan. Setelah menarik janjilah, dia, dia telah menaikkan janjinya dan dia telah menolak hamba-nya dan dia telah mesehkan buah Yang datang berag Islam dengan sendiri. Ya. Ah, saya kira di sini doanya adalah lebih kurang. Sebab ada doa lain lagi, yaitu ini dicatatkan saja ya? nanti saya akan lihat nota kalau tak dapat datang di sana kembali. yaitu ada satu doa yang penting yaitu Allahumma la taj'alhu akhir al minni wa la min hadal bait. Allahumma la taj'alhu akhir al-ahdi minni wa la min hadal Ya Allah, janganlah kejadian sifat aku menghabiskan di sini. Ah. Uh, rumah menurut ada aku, aku tak dapat datang lagi kerana meninggal. Atau ada halangan kejalanan janganlah jadi fitnahlah. Warshukumilau darah iba ini dan berilah aku kurnia rezeki untuk kembali ke tempatnya lagi. Jadi kita berdoa ada sahaja lagi, nak? Jadi kita yang kalah. Jadi kita berdoa tiada janganlah jadi kali ini akhir kali. Aku mengatakan lagi, tahu demi tahu. Ya Allah, minta, insya Allah. Dan itu permintaanku tidak mesti cuba kepada Allah. Ya. Bila-bila memang duduk kata-kata. Allah ya Allah benar-benarlah jadi penghabiskan tu. Tak datang lagi Tapi masuk nak balik ya. Bitu, lebih lebih lebih rapi ya. Ya. kita datang Allah buka bila datang lagi sama kita datang lagi. Satu nama nama. Apa nama? Ayolah Ya Allah, harap apa-apa dalam. Ah ini kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya benar aku. Datang lagi, mengunjungi Rabbulah, tahu, lebih tahu. Tetapi ada Rabbulah, lebih nah, ada. Dan Tuhan mengaturkan, Allah menganggap saja lah, ya, yang Tuhan akan mengaturkan perbuatan Allah. Dan kita yakin, penolakan begitu semuanya dengan takdir Allah, dengan cemburan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa ada kali kata dua kali kata tiga kali kata kita tahu kan Allah subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak berikan sesuatu apa Kalau Tuhan tak pergi tentang anda apa pergi juga? Ini kita di bawah. Subhanallah, kita buat rencana. Allah, jom apa? Buat Jadi, tapi kalau rencana apa rencana yang baik itu kita tak. Ya Allah, lagi tu boleh. Dan jangan, jangan. Bata kali ini yang akhir Ha? Atau nampak kan aku pergi lagi Tapi nampak aku tak pergi lagi Ha? Nampak tak pergi Bagaimana tak pergi kalau kita salah-salah tak tak Tak pergi lagi Bagaimana kita dengar, yang kata kalau nampak ini lagi Saya tak akan pergi lagi lagi Itu tentu tentu tak Apa-apa yang dapat Minta mudahlah. Nah, dia pelajiji. Tapi aku nak belajar pun ambil lah. Kalau okay. nak belajar pun ambil ni bala. Ah, benda tu tu semua. Benda macam ni. Dan satu daripada rahsia muka. Macam mana lah susah. Bagi semua begitu macam-macam cerita ada mata nazar apa semua Ya. Tapi kalau hari ini memang alatan dia cuma dapat kalah dulu saja. Kalau nak cakap, berhati-hati. Bila balik, awak tak nak pergi lagi. -langsung. Alhamdulillah. Apa yang tak boleh susah tak? Itu baik kita. Itu sanggir terunggir nah. lagi. Kebanyakan orang itu balik. Dah susah, betul? Nah, nah, tak pergi lagi. Tak pergi lagi. Ha, senang. Itu tak akan tak Allah. Ah, Kecuali kalau hati dia. Hati dia itu memang tak ada cenderung. Nah, begitu juga mata Rasulullah. Wasallam. Hmm. Awak selalu selawak atas Nabi dari jauh Awak selawak atas Nabi Nabi Jawa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu nabi. Tidak. Scriptures... I mean, it? nah, ini awak jauh, awak dekat. Salam alaikum salam alaikum yuhan nabi ya rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah alaikum. Imam Malik Rabbi Allah wa Amin. Boleh berbincang tentang apa, tentang apa tujuan yang pada dia, tentang kata Allah tentang orang yang lain lain Apa semua, tentang apa Imam ini kata demikian, Imam ini kata demikian apa nasib? Dia kata dia kata masjid orang-orang punya cakap yang lain saya boleh terima, saya boleh tolak. Lainkan cakap orang, -orang, orang yang lebih sini. Lainkan cakap orang yang di dalam. Bila ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia cakap itu kesempatan tapi kesempatan. Cakap orang yang di dalam ini saya tak boleh tolak mesti saya contoh sini. Kalau cakap orang lain saya oh, boleh tengok. Boleh pakai ikrar tak boleh? Pakailah Jadi kena ada perasaan. Ya, kena ada perasaan. Orangnya ada kat situ ya, apa? Oh, orangnya kat situ. Ada baru ijah, ya. Ya, guru kawin kita. Dia kata saya duduk dengan satu orang alim. Dekat Madinah. Berbual dengan dia. Kemudian dia kata saya nak beri salam kepada Rasulullah. Dia pergi ke salam ke Nabi, dia pergi Saya tu dia balik. Nah, dia kata saya perlu di salam atas Nabi, pada Nabi, Nabi jawab. Nabi jawab. Kalau dia berapa? Nabi jawab. Nabi jawab. Nah menyebabkan kalau dia lalu, saya pun heran. Tapi ya. dia kata, Tengkah? Nabi sendiri ada kata, siapa-siapa orang di salam pada itu, Tuhan kembalikan, wah, oh, kejahat, untuk menjawab salam. Itu kan ada hadis? Oh, kata ada, betul, hadis. Hadis lah, Jadi, jika pergi salam, jika awak ingat, awak pilih salam, pilih jawab. Cuma pakat awak tak dengar. Pakat Arab, tak dengar. Dan awak pergi salam kepada Nabi, di mana-mana saja ada malaikat yang bertugas mendengar segala salam umat kepada Nabi untuk disampaikan kepada Nabi. Malaikat tu. Lah. Ah di mana mana malaikat tu jalan, Tengok siapa ada salah satu nabi dia sampai kan, nah, Itu semua ni macam. Apalagi kalau ada kata lah, ya. Aitu kena adak sopan, kena berpatutan, kerana awak di tempat nabi atau. Alhamdulillah, boleh. Selesai wajib wajib haji ya. Jangan wajib umrah, wajib umrah dua. Pertama, berikhram daripada nirma. Bagi orang yang datang dari luar Mekah, mimpatnya ialah mimpat habis. Itu bagi orang datang dari luar Mekah. Eh? Dan bagi orang yang sudah berada dalam tanah Mekah, mimpatnya ialah tanah halal yang terbekat. Yang boleh terbekat sana tanah ini. Nah. Selangkah awak keluar ke tanah ini, niat senang balik. Atau awak boleh niat di si Mekah, tapi pergi tanah ini, pusing balik. Niat di si Mekah boleh, tapi keluar, pusing balik. Yang kedua, meninggalkan harangan ikhraaf. Meninggalkan harangan ikhraaf. Dan ini ya, semalam ada orang sahabat-sahabat. Walaupun awak buat umrah, bukan musim haji, sudah umrah berkali-kali. Tapi bila buat umrah hanya usah-usah berjalan. Awak ada umrah banyak kali. Satu kali tak merah, omrah awak larangan. Jangan kata, dulu saya tak merah, ini tak merah gunak, layan tak. Dan berikutnya, kalau awak larangan, walaupun awak sudah berkala berkali-kali, walaupun awak sudah haji, kalau awak dah haji, kasalah. Kalau awak dah jika saya haji, memikir haji yang keempat, awak lakukan perkara yang membatalkan haji. Kenapa tak itu haji? Katalah haji pertama, cik, dua, tiga, tak bagus Haji yang keempat saya buat ekstrim buat haji perang Sebelum Arafah, tangan-tangana satu dengan teman Satu dah. apa hukum haji, batal Haji, batal Tapi Allah tak boleh kata, baiklah dah batal haji, saya nak keluar lah balik, nak niat balik, nak masuk balik Tak boleh, kita dah bilang apa Ya? tak boleh. Awak teruskan, apa dia Haji batal. Jalan terus. Kalau awak kena dah, saya runtuh. ada badan sudah jadi lembuh. Kalau tak ada hujan ke Dan jangan lupa, ini haji kena kabar. Ini haji kena selamat. Malahan laba mengatakan kalau haji itu haji pertama awak, awak, kena buat dua. Satu membetulkan haji ini, yang satu lagi haji-haji Islam. Sebab awak belum kenaikan. Kalau eh, saya dah haji itu, itu haji rosak. Apa ini? Ini tabak yang itu. Jadi haji yang rosak rosak boleh jadi haji Islam. Jadi awak buat kedua tabak, kena buat lagi satu. Haji Islam betul. Jangan, jangan, jangan takkan saja. Jadi, tapi kalau Allah sudah hadir dulu, hmm? hadisan babu-babu. Jadi, mananya, kalau Allah sudah hadir yang kedua atau yang tiga, ke -tiga, kan? yang, yang, kedua, atau yang ketiga ke yang ketiga ke yang yang kedua ke yang ketiga ke peraturannya, dannya, cukup hakannya, sama saja macam haji pertama. Cuma penergi yang Allah itu saja yang sudah. Nah, nah itu kewakil tadi. Tapi, dan ok perbuatan itu kewakil. Awak tak boleh kata. Ini haji yang kedua. Awak pun kata sahaja kuniat haji sunat. Mana pun. Sahaja kuniat haram sahaja sunat tak ada. Kalau ikut haja, Allah berbubahir macam itulah untuk niat. Baik sunat, baik yang ketiga, baik yang kedua. Beraturannya. Tak ada. Wallahualam. Terus lain orang baginda ini. Saya lagi memisahkan perkenaan dengan haji tentang sejarah nabi tunai akan buat acara ini insyaallah dan lepas itu baru kita pindah pada tatau gini ya. ini tak apalah kita hampir berhadir supaya pembicangan keluarga kandungannya senang-senangnya kalau tadi selesai ada apa pun atau tidak ya boleh kuat sedikit ha Tak boleh. Mesti-mesti nak. Jadi dia tidak boleh keluar pagi, dia tidak tunggu seor, lepas mengejar baru oh, keluar. Jadi dia perlu nafarkan, nafar awal dapat cukup barang. Cuma misalnya kalau dia nak elakkan, nak tunggu juga bagai di belakang, belakang mana? Dia keluar dari ini, tunggu dia keluar, keluar. Jadi mana dapat barang? Ya kalau kau cukup ke sini sebelah Rahman rahim bapa sama rahim nafas yang kau nak. Ini fakir nasab kita yang sahabat kita di mana al hukum kita berdiri. Kau pun faham kau mana di mana al hukum lah ada yang fatah syahulana kau abul hayun kau lepas. ربنا اصلح لنا قيلتونا فرج ربنا من كل هم وربنا كل يوم قبل ان قبلنا ربنا واخرجنا انتا قراننا كتر ورا رسول الله تعالى المصطفى من الها علينا والرضا كتاب فيه للناس شفاء على ال ال الكرام الصراط على صحب المطابق العرب وحفظ الله رب العالمين